Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema kuwa wakati umefika wa kufanya uzalishaji na usindikaji wa mazao kwa lengo la kuuza kimataifa. Tulichagua serikali imesema haitawachagulia wananchi vazi ya taifa. Wazazi Na siku tano baada ya serikali ya Rais John Magufuli kuanza kazi. Hapa ni kazi tu. Sasa si suuza kuweka mkakati bora wa kuzuia athari za tabianchi. Sasa nimewaiteni hapa kwa sababu moja. Ripoti yetu ikianzia Wizara ya Viwanda show. na Biashara na kutana katibu mkuu wizara hiyo bwana Uledi Musa. Na ndio maana kama wizara tumesema sasa kuna haja ya kila mkoa kubainisha wana uwezo katika zao gani. Na hilo zao ndio serikali iwekeze nguvu zake zote. Hilo likiwa ni agizo la serikali kwa uongozi wote wa mikoa na watendaji wake. Wizara hiyo imeeleza changamoto zinazoikabili katika uzalishaji kwa kusisitiza kuwa lazima serikali itekeleze mikakati yake Bado tunahitaji kuongeza uzalishaji. Hilo ndilo limekuwa tatizo kubwa. Kihogo tulionayo ni kuuza kidogo kidogo na ndio maana kama wizara tumesema kwanza tujenge uwezo wa kuzalisha lakini pili tujenge uwezo wa kuwa na magara ya kutosha kwa sababu biashara ya kimataifa sio kama biashara ya ndani mwaka jana Zimbabwe ilitaka tani mbili za mahindi kuja kuangalia tulikuwa na tani 1500 makambako hamsini wa makambako wale wa Zimbabwe wakasema mbona kidogo hakuna faida hata kusafirisha gharama za usafishaji hazitarudi hivyo hivyo kwa upande wa korosho nilipata kutoka nchi za rabuni, korosho wanataka kontena 20 kwa mwezi korosho zilizobanguliwa nikamwambia wazangu hizo korosho zilizobanguliwa ziko wapi hata container moja kulikuwa hakuna fa hiyo wizara ikasema hapana haiwezekani kumbe tunasema korosho zilizobanguliwa hazina soko tunaangalia hawa vijana ambao wanaangalika mtaani hao na korosho mbili tatu zile ambazo wanauza kwenye barabara zile ni korosho chache sana wakaja mwekezaji mmoja nimekuta naye mwaka huu wakasema, nataka kuwekeza viwanda msimu ujao wa korosho hiyo viwanda vyavyo tayari nibangue korosho zote za lindi na mtwaro tukifanya hivyo ndio tunaweza kusema kwamba tunaweza kuuza kwa kiwango kile kinachotakiwa kimataifa sasa yote haya tumeyabaini kutokana na huu mkakati ambao tuliuanzisha mwaka na saba. Katika utamaduni mkurugenzi wake nchini profesa Herman Mwansoko akafikisha ujumbe wa kamati iliyokuwaiki tafiti kuhusu vazi la taifa na kutakiwa kuja na mapendekezo ya vazi la taifa. Ile kamati kwa kushirikiana wasanii mbalimbali walifanya mashindano wa, wa, wasanii walishindanishwa wa, wa, na wale walioshinda baadaye ile kamati kakaa kuna kutumia ufundi wake vizuri ikaja na mapendekezo manne ya michoro ya vitambaa e, ambayo tunaileta mbele yenu kuweza kuifikiria naye e, kuna michoro miwili ya vitenge na michoro miwili ya kanga ambayo imependekezwa lakini nataka kusema kwamba fursa ya kurejea kwa toa au kupendekeza kitu nje ya hivyo vitu bado ipo serikali haitaki kusema kwamba imelazimisha kitu hiki sasa uh, nayo heshima kuionyesha hiyo e, michoro ya vitenge na kanga ambazo zimependekezwa na serikali kufikiriwa jambo la makabila takriban 120 hali ya hewa kutofautiana ni moja changamoto kwa kisha vazi hilo linafanana ingawa serikali imetoa rukusa kwa mavazi yatakayoonekana kwa wingi ndiyo yatakayotumika kama vazi la taifa hata hivyo serikali imetoa wito kwa wenye viwanda nchini kutengeneza kiasi kikubwa cha nguo hizo na imetoa kipindi cha miaka mitatu kwakiki ni aina gani meshunua na kutumika kwa wingi siku chache tangu raisii Joseph John Pombe Magufuli aanze kazi rasmi raisii wa ya Muungano kwa hiyo kama mtandao wa mabadiliko ya tabia nchi kwa taasisi za kiserikali wamemuomba wa huyo wakiwa na imani kuwa sasa kazi inaanza kuhakikisha shughuli inafanyika katika utunzaji wa mazingira kwa hivyo tunapenda kutoa maoni yetu au maombi yetu yafuatayo kwa Mheshimiwa raisi na uongozi wake. Kwanza, kiutambue kwamba madhara ya mabadiliko ya tabia inchi ni zaidi ya uharibifu wa mazingira. Hili ni swala la kiuchumi lakini pia ni swala la kiusalama. Kwa muda mrefu sana tumekuwa tukilichukulia swala hili kama swala la kimazingira zaidi, kwa hiyo swala la ardhi, swala la kuangalia mvua na swala la misitu ni masuala ambayo ni muhimu sana yanayopaswa kuangalia kwa jito ya tofauti uchumi wetu umekua ukiathirika sana katika sekta za maliasili, swala la kilimo, mifugo, maji, miundombinu na nishati. Na hivi vyote tunaona kwamba vina athari kubwa sana kwenye maendeleo ya jamii kwa ujumla. Lakini pia tunaomba kuwe na kuweka mfumo madhubuti wa kufuatilia upatikanaji na matumizi ya fedha za kupambana na athari za mabadiliko ya tabianchi. Tunafahamu wakati wote wa kutengeneza bajeti huwa kuna mfumo ambao unawekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jambo fulani linawekwa kwenye bajeti na linashughulikiwa, kwa umakini. Ni suala la bajeti likazungumziwa katika utekelezaji mpango ulioafikiwa huko Malabo mwaka 2010. Tunaomba kuwe na kuweka mfumo madhubuti wa kufuatilia upatikanaji na matumizi ya fedha za kupambana na athari za mabadiliko ya nchi. Tunafahamu wakati wote wa kutengeneza bajeti huwa kuna mfumo ambao unawekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba jambo fulani linawekwa kwenye bajeti na linashughulishwa, linashughulikiwa kwa umakini. Mtandao mabadiliko ya nchi kwa asasi Suzuki serikali forum sisi. Kwa tukaona kabisa wakati tayari uh, rais ameshachaguliwa anaenda kutengeneza uongozi wake kwa amu ya tano tutengeneze mambo ambayo yanaweza tunaweza kutoa rai kwao ili wa ya hatua. baada ya kuandaa barua hiyo ya wazi nikolaus makangaiza